Agonie și extaz, pista 75 Cum se putea defini oare sentimentul lui pentru Tomazo? Cu siguranță era o ardoare a frumuseții. Ființa fizică a lui Tomazo stârnea o puternică atracție asupra lui, dându-i o senzație de gol în fundul stomacului. Era conștient că ceea ce simte pentru tânărul lui prieten nu poate fi descris altfel decât ca iubire. Totuși îi venea greu să o numească. Dintre iubirile vieții lui, de care putea să o apropie, cu care s-o compare? Era deosebită de dragostea lui pentru familie, de venerația și teama respectoasă pe care o simțea pentru el Magnifico, de respectul pentru Bertoldo, de dragostea lui statornică și totuși gingașă pentru Contesina, de pasiunea de neuitat pentru Clarisa, de iubirea prietenească pentru Granacii, de dragostea părintească pe care o simțea pentru Urbino. Poate că această iubire, care venea atât de târziu în viața lui, era de nedefinit. Tinerețea ta pierdută, iată ceea ce venerezi în mine," spuse Tamazo. Chiar în visurile mele cele mai îndrăznețe, n-am arătat nici pe departe ca tine," răspunse Michelangelo cu dispreț de sine. Schițau la o masă, în fața unui foc de bușten. Michelangelo îngheaba primul său plan pentru peretele sixtinei, cumpărind siluetele pentru părțile laterale, unele plutind în sus spre cer, altele prăbușindu-se spre iad. Vorbești despre un înveliș, răspunse Tomazo. Chipul meu la un e obișnuit. Aș schimba bucuros trăsăturile mele cu geniul tău. Ai fi un neghiob, Tomazo. Frumusețea fizică e unul dintre cele mai rare daruri ale lui Dumnezeu." Culoarea se șterse de pe fața lui Tomazo și unul dintre cele mai nefolositoare, adăugă el aproape cu durere în glas. Nu, nu!" strigă Michelangelo. Aduce bucurie tuturor oamenilor. De ce crezi că mi-am închinat viața ca să creez în marmură și culoare o spiță de făpturi frumoase?" Pentru că ador frumusețea umană ca pe cea mai divină însușire dăruită de Dumnezeu Oamenii tăi sunt frumoși pentru că i-ai înzestrat cu simțire Pieta, Moise și figurile de pe bolta Sixtinei simt, gândesc, cunosc mila Iată de ce trăiesc și au un înțeles pentru noi Michelangelo se simți umili de izbunirea pătimașă Ai vorbit cu înțelepciunea unui om de 60 de ani pe când eu am rostit negiobile unui tânăr de 24. Zorile îl găseau în picioare, nerăbdător să se așeze la planșetă. Pe la ora când soarele atingea vârful columnei lui Traian, Tomazo sosea cu cornuri proaspete pentru gustare. În fiecare zi se înfățișa alt model trimis de Urbino, care umblă în căutarea tipurilor cerute de Michelangelo. Muncitor, meseriaș, Cărturar, nobil, reprezentanți ai tuturor raselor și proporțiilor. Întrucât aveau să fie și multe femei în judecata de apoi, primeau și modele femeiești, femei de la băile publice, din bordeluri, unele dintre cele mai costisitoare curtezane, care pozau goale de dragul aventurii. Îi făcu lui Tomazo un portret singura dată când dărui cuiva o astfel de măgulire. Încretă neagră cu obrajii lui Netez, cu alcătuirea o soasă minunat modelată, îmbrăcat cu un costum antic și ținând un medalion în mână. Te recunoști, Tomazo? Desenul e splendid, dar nu sunt eu. Tu ești așa cum te văd eu. Mă descurajează. Îmi dovedește ceea ce am bănuit de la început. Am gust, pot deosebi un lucru bun de unul prost, dar n-am foc creator. Michelangelo, în picioare, îl domina pe Tomazo care ședea cu spatele încovoiat pe o bancă. Iubirea lui pentru Tomazo îl făcea să se simtă înalt de cinci metri. Tomao, n-am făcut eu din Sebastiano un pictor foarte bun și nu i-am obținut lucrări însemnate? Tu ești de o mie de ori mai talentat. Tomazo își înclește fălcile. Avea părerile lui proprii. Pe măsură ce mă înveți, Dobândesc o înțelegere mai adâncă a rosturilor acestei arte, dar nu și o putere mai mare de a crea Îți pierzi timpul punându-ți speranța în mine, n-ar trebui să mai vin deloc pe aici După cină, Michelangelo se așeză la masa lui lungă și început să scrie Până dimineața termină două sonete Cu ochii tăi văd o lumină lină, ce în ochii orbi nu prinde să răsară și tot cu pașii tăi port o povară cei pentru pașii mi-obosiți străină. Aripa ți fără pene, ma anină. roșesc la bunul plac ori sunt de ceară, mi iarna cald, îngheți în plină vară, și în cer mă înalță mintea ta senină. Când cugeți tu, cuvântul meu se naște, în voia ta stă vrerea mea născândă, iar inima tot ce-aș gândi cunoaște. Voi semăna mereu cu luna mută ce în ochi ne-așterne strălucirea blândă pe care soarele i-o împrumută. Când sosit Tomazo la atelier, îi arătă primul sonet. Citindu-l, fața tânărului se îmbujoră. Luă apoi a doua foaie de hârtie de pe masa de lucru. Iată și a doua poezie pe care am scris-o. Cum în privire sufletul se arată, nici focul meu nu are alte semne. E de ajuns aceasta să mă îndemne și îți cer milostivirea așteptată." Tomazo rămase multă vreme cu capul plecat, apoi își ridică ochii limpezi și strălucitori. Nu sunt vrednic de o asemenea iubire, dar am să fac tot ce-mi stă în putință ca să o merit." Dacă n-am primit decât ce meritam," spuse Michelangelo cu un zâmbet blând, ziua judecății de apoi ar fi nesuferit de plictisitoare." Capitolul 3 Sta singur în capela Sixtină, cu desfășurarea furtunoasă a Genezei deasupra capului, cercetând amănunțit peretele altarului. Ionah, cârmuind din capătul din fund al capelei pe un tron de marmură, va fi de față ca profet al Vechiului Testament la judecata lui Hristos din Noul Testament. Peretele de 18 metri înălțime, pe vreo 13 lățime, era încărcat și împărțit. În câmpul de jos erau pictate draperii aidoma cu cele de pe lungii pereți laterali. Deasupra mesei altarului erau două freșce de perugino, găsirea lui Moise și nașterea lui Hristos. În partea următoare se aflau două ferestre înalte, perechea celor de pe pereții laterali, cu portretele primilor doi papi, Sfântul Linus și Sfântul Cletus. Apoi, în câmpul cel mai de sus, adică a patra despărțitură, erau cele două lunete ale lui, în care îi pictase pe primii strămoșei lui Cristos. Peretele era negri de foc la poale, ciupit și crăpat la al doilea nivel, deasupra era stricat din cauza omezelii și pe deasupra, pătat în întregime de praf, de negreală și fum de la lumânările aprinse pe altar. Îi părea rău că trebuie să strice freșcele lui Perugino, dar, de vreme ce și acoperea și picturile lui din cele două lunete, Nimeni nu putea să o coti, a făcut-o din răzbunare. Va astupa cele două ferestre care îl stinghereau și va zidi un perete nou din cărămidă arsă pe care îl va proiecta înclinat în afară cu 30 de centimetri de la tavan spre podea, așa încât praful, murdăria și fumul să nu se mai lipească de el. Papa Paul își dădu pe loc o pentru planurile de construcție ce îi se înfățișară. Michelangelo, Băgă de seamă că papa Farneze îi plăcea din ce în ce mai mult că simțământul lui de prietenie pentru el sporea necontenit. După ce trecuse prin rătăcirile tinereții, Paul devenise un erudit în latină și greacă, un fin orator și scriitor. Avea de gând să ocolească războaiele lui Iulus, orgiile lui Leon, prostiile și sfărăriile de politică internațională ale lui Clement. Era de asemenea dotat cu un simț pătrunzător al umorului, după cum își dădu seama Michelangelo când se duse la Vatican. Văzând culoarea sănătoasă și scânteirea vie a ochilor pontifului, îi spuse Sfinția voastră arată bine astăzi." Nu vorbi așa tare," spuse Paul, prefăcându-se că vorbește în șoaptă. O să dezamăgești colegiul cardinalilor. Ei m-au ales numai pentru că m-au crezut pe patul de moarte." Dar pontificatul îmi priește și cred că am să le supraviețuiesc tuturor. Se simți fericit în cursul acestor luni, desenând fără răgaz în atelierul lui, pe care Urbino îl înviorase cu puțină culoare pe pereți. Desenul, la fel cu mâncarea, băutura și somnul, reface forțele omului. Prin mijlocirea mâinii cu care desena, începea să prindă firul unor idei rodnice. Ziua de apoi fusese făgăduită de credința creștină, ca să însemne sfârșitul lumii. Dar putea fi oare așa? S-ar fi îndurat Dumnezeu să creeze lumea spre a o părăsi? Așadar, Dumnezeu nu e destul de puternic ca să păstreze lumea la nesfârșit, în ciuda răutății și a păcatului? N-ar putea fi aceasta dorința lui? De vreme ce orice om se judecă pe sine înaintea morții, fie că își spovedește păcatele, fie că moare nepocăit, N-ar putea avea judecata de apoi înțelesul acelei epoci de aur pe care Dumnezeu o ține întotdeauna la păstrare pentru oameni, cu Isus gata să sosească printre popoarele omenești și gata să-și înceapă judecata? Se gândea că nu va putea să picteze judecata de apoi ca pe un lucru în plină desfășurare, ci doar în clipa de început. Numai atunci ar putea prinde dureroasa măsurătoare de sine a omului. Nu mai puteau fi căi de scăpare, înșelăciuni. Era încredințat că fiecare om e răspunzător de purtarea lui pe pământ, că în fiecare se află un judecător tric. Ar putea Isus chiar cuprins de mânie, să rostească o pedeapsă mai aspră? Ar putea carona lui Dante în barca de pe Aheron să-i mâne pe nelegiuiți într-un iad mai adânc, mai fără sfârșit decât o sânda necruțătoare lipsită de ocolișuri pe care și-o omul Sieși? Din clipa în care pana lui atinse hârtia, Michelangelo căută conturul formei omenești, o linie unică pentru fiecare siluetă, plină de nerv, spre a arăta graba disperată ascunsă sub mișcări. În câteva rânduri, muie pana încerneală, nerăbdător, supărat când era nevoit să întrerupă semnul liniei, dorind nespus să obțină o îmbinare de plină a formei și a spațiului. Înăuntrul liniilor de contur. Folosi un fel de linii schițate și hașuri paralele spre a înfățișa jocul mușchilor în feluritele lor ster de încordare. Căuta o redare pătrunzătoare a trupului omenesc, reieșind din înfățișarea aspra a chipurilor. Realizează aceasta sondând în nervii dezvăluiți ai spațiului. Fiecare bărbat, femeie, copil avea să se desprindă în deplină claritate mărturisind întreaga sa vrănicie umană, fiecare în parte înfățișând un om și un înțeles de sine stătător. Aceasta era cheia a renașterii învățăturii și libertății omenești, care luase ființe la Florența după bezna unui mileniu. Niciodată el, Michelangelo Buonarroti, toscanul, nu va fi în stare să reducă omul la o frântură nedeslușită dintr-o masă otova, rudimentară, nici chiar dacă acest om se afla în drum spre cer sau spre iad. Deși n-ar fi recunoscut-o niciodată, brațele îi cam obosiseră după cei zece ani de cioplire neîntreruptă la capela medicii. Cu cât își studia mai mult bolta din Sixtină, cu atât ajungea de plin la încheierea că pictura ar putea deveni la urma urmei o artă nobilă și statornică. Apoi se văzu deodată centrul unui grup de tineri florentini care se întâlneau în fiecare după masă în atelierul lui Renoit din Macelodei Corvi, ca să desăvârșească planurile pentru înfrângerea lui Alessandro. Conducătorii acestui grup erau strălucitul Ipolito, care împărțea plin de însuflețire cu cardinalul Ercole Gonzaga conducerea în altei societăți de artiști și cărturari ai Romei. Blajinul și cuvinciosul cardinal Nicolo, Roberto Strozzi, al cărui tată îl ajutase să-i rostuiască pe Giovanni Simone și Sigismondo în negoțul de lână și al cărui bunic îi cumpărase prima sculptură. Fii și nepoții coloniei Florentine de mult statornicită la Roma, în casele cărora fusese invitat cu prilejul primei sale veniri la Roma, atunci când cardinalul Riario îl ținuse îndelung în așteptare. De câte ori se ducea pe la ei, în câte o duminecă seara, se trezea înconjurat de o ceată de tineri adepți, entuziaști și pătimași. Pier Antonio, sculptorul, Pierino del Vaga, cel mai popular lucrător în Stuco și decorator din Roma, împreună cu ucenicul său Marcelo Mantovano, Jacopino del Conte, un tânăr elev Florentina lui Andrea del Sarto, care venise după Michelangelo la Roma. Lorențato Lotti, unul dintre arhitecții catedralei Sfântul Petru, fiul turnătorului de clopote care lucrase cu Michelangelo la Bolonia. Cu toții îl socoteau pe Michelangelo un om cu curaj care infruntase înfruntase pe papi, un vrednic fiu al lui Lorenzo il Magnifico. În acea vreme când Florența coborâse în adâncuri, când fiii ei erau în brațele disperării, Ideea că Michelangelo se înalța deasupra Europei ca un monte altissimo îi mângâia. Îi făcea să se simtă mândri că sunt Toscan. El singur crease mai multe opere de geniu decât toți ceilalți artiști la oaltă. Dacă Florența putea da naștere unui Michelangelo, putea să supraviețuiască și unui Alessandro. Își dădu seama cu o strângere de inimă Că înainte nu gustase niciodată acest gen de prețuire, iar dacă i s-ar fi oferit, nici n-ar fi primit-o Firea mea se schimbă, îi spuse el lui Tomazo În timpul când pictam bolta, n-am vorbit cu nimeni afară de Michi A fost o perioadă nefericită pentru tine? Artistul care lucrează din răzputeri trăiește într-o sferă în afara fericirii omenești Știa că această schimbare în firea lui fusese pricinuită în parte de simțământul pentru Tomazo. Admira frumusețea și noblețea de a lui Tomazo ca un tânăr îndrăgostit pentru prima oară. Se vedeau toate semnele acestei iubiri, o bucurie care îl copleșea când intra Tomazo în cameră, o senzație de deznădejde când pleca, ceasuri de chin până când putea să-l vadă din nou. Se uită lung spre Tomazo care desena în cărbune, absorbit. Nu îndrăznea să-i spună ce simțea și de aceea, târziu noaptea, scria sonete. Nu poate avea iubirea nicio vină, că numai frumusețea o deșteaptă. Cât inima bătăile și îndreaptă spre frumusețea unică, divină. Vestea că împăratul Carol al V-lea plănuia să o pe fica lui nelegitimă, Margareta, cu Alessandro ajunse la Roma... Aceasta însemna o alianță între împărat și Alessandro, care avea să-l țină pe acesta din urmă la putere. Speranțele coloniei florentine erau nimicite. Pentru Michelangelo, o dezamăgire nemijlocită a fost și revederea cu monahul Sebastiano, tocmai întors dintr-o călătorie, rotund ca un cocoloș de unt. Dragul meu compare, ce minunat să te pot vedea iarăși! Trebuie să vii la San Pietro in Montario, să vezi ce bine am trecut desenele tale în pictură de ulei. Ulei? Parcă știam că lucrez în frescă. Roșața lui Sebastian o se lăsă în jos, pe o mare întindere a gușii. Fresca e pentru dumneata, iubite maestre, care nu faci niciodată greșeli. Uleiul e mai potrivit temperamentului meu. Pot să fac și 12 greșeli. Le șterg și o iau de la capăt. Urcarea la San Pietro in Montario, care domina Roma. În curte trecură pe lângă tempieto a lui Bramante, o bijuterie a arhitecturii care întotdeauna îi smulgea lui Michelangelo o vorbă de laudă. În interiorul bisericii, Sebastiano, mândru, îl conduse spre prima capelă din dreapta. Văzu că Sebastiano făcuse o treabă de maestru transcriindu-i desenele. Culorile rămăseseră proaspete și neschimbate. Alți artiști dinaintea lui, care pictaseră pereții în ulei, chiar maestri ca Andreea del Castagno, Antonio și Piero Polaiolo, lăsaseră în urma lor niște siluete dintre care multe se decoloraseră sau se negriseră. E o metodă nouă pe care am născocit-o eu," lămurii Sebastiano Mândru. Mă slujesc de un grun de var, amestecat cu mastic și rășină, le topesc împreună pe foc, apoi le netezesc pe perete cu o mistrie încălzită până la roșu Nu ești mândru de mine? Și ce ai mai pictat după această capelă? Nu mult Deci ești atât de mândru că ai descoperit o nouă metodă? Când m-a numit Papa Clement păstrător al peceților, n-am mai avut nevoie să lucrez Aveam bani destui Și ăsta era singurul motiv pentru care pictai? Sebastiano se întoarse spre Michelangelo și îl privi țintă, ca și când binefăcătorul lui și-ar fi pierdut dintr-o dată mințile. Dar ce alt motiv putea să fie? Michelangelo începu să se înfurie, apoi își dădu seama că are de-a face cu un nevinovat. Ai toată dreptatea, Sebastiano. Cântă, dă glas lăutei tale, petrece. Arta trebuie lăsată doar în seama vieților nenorociți care simt că nu pot trăi fără ea. Oprirea lucrărilor la Catedrala Sfântul Petru fu încă o băutură amară. Deși fusese răfolosiți sute de oameni și tone de ciment, fusese răcheltuite în decursul lunilor de când sosise la Roma, ochiul lui, încercat, îi spuse că nu se făcuse niciun progres în masa construcției sau în structura bisericii. Colonia florentină știa despre risipa de bani și de timp. Dar nici măcar cei trei tineri prieteni cardinali nu-i puteau spune dacă papa Paul bănuia. Poziția lui Antonio da Sangalo devenise atât de sigură în timpul celor 20 de ani ca arhitect al Catedralei Sfântul Petru, încât nimeni nu îndrăznea să-l atace. Michelangelo își dădu seama că cel mai bun lucru era să tacă. Totuși fierbea pe dinăuntru, fiindcă nu uitase niciodată că Sfântul Petru era proiectul lui într câte în oarecare măsură el stârnise începerea lucrării. Când nu mai putuse să tacă, găsi o clipă nimerită și îi spuse Papei ce se petrecea. Papa Paul îl ascultă cu răbdare, netezindu-și barba lungă albă. N-ai adus aceeași învinuire și împotriva lui Bramante? Curtea va spune că ești invidios pe Antonio da sangalo. Faptul te pune într-o lumină proastă. Cea mai mare parte din viața am fost pus într-o lumină proastă. Fictează judecata de apoi Michelangelo și lasă-l pe Antonio da Sangalo să clădească Sfântul Petru Când ajunse acasă, dezamăgit, îl găsi pe Tomazul așteptându-l împreună cu cardinalii Ipolito și Nicolo, care măsurau încăperea în lung și în lat Parcă ați fi o delegație Chiar suntem, răspunse Ipolito. Carol al V-lea trece prin Roma – Va intra într-o singură casă particulară la Vitoria Colona, Marcheza di Pescara. E un vechi prieten al familiei soțului ei din Neapole. – Nu o cunosc pe Marcheza. – Eu o cunosc, răspunse Tomazo. – Am rugat-o să te invite la recepția ei duminică după masă. O să mergi, nu-i așa? Înainte de a putea să întrebe, dar ce rost am eu acolo, Nicolo, cu ochii castanii întunecați ai contesinei, spuse... Ar însemna foarte mult pentru Florența dacă te-ai împrietenit cu Marcheza și ai fi prezentat de ea împăratului când va veni la Roma. După ce plecară cei doi cardinali, Tomază o-i spuse. De fapt, am vrut să o cunoști pe Vitoria Colona. În anii de când ai locuit aici ultima oară, a devenit prima doamnă din Roma. E o poetă deosebită, unul dintre cele mai alese spirite ale Romei. E frumoasă și e o sfântă. O iubești pe această doamnă?" Tomazo râse cu poftă. Oh, nu! E o femeie de 46 de ani. A avut o poveste de dragoste și o căsătorie minunată. Și e văduvă de zece ani." E o colonă din palatul de pe Cuirinal, mai sus de casa mea?" Da, e sora lui o Colona, deși rare ori se folosește de palat." Cea mai mare parte a timpului stă la o mănăstire unde se află capul Sfântului Ioan Botezătorul. Preferă viața austera a maicilor și surorilor. Vitoria Colonna, fica uneia dintre cele mai puternice familii din Italia, fusese logodită cu Ferante Francesco Davalos de Neapole, marcheze di Pescara, încă de la vârsta de patru ani. Fusese răuniți printr-o ceremonie strălucitoare la Ischia la vârsta de 19 ani. Luna de miere a durat puțin pentru că marchizul era general în slujba Sfântului Împărat Roman Maximilian și a fost nevoit să plece în războaie. În cei 16 ani de căsătorie, Vitoria l-a văzut rareori pe soțul ei. În 1512 a fost rănit în bătălia de la Ravenna. Vitoria l-a îngrijit redându-i viața, dar curând el se întoarse la oștile lui și, 13 ani mai târziu, Fu ucis în bătălia de la Pavia în Lombardia după fapte eroice de luptă. Singuratica Vitoria își dedicase lungi ani de despărțire studiului temenic al culturii clasice greacă și latină și devenise unul dintre cei mai valoroși erudiți ai Italiei. După moartea soțului ei încercase să se călugărească, dar papa Clement o oprise. Își petrecuse ultimii zece ani dăruindu-și grija și averea săracilor. Înălțase și multe mănăstiri, dând putință în acest fel nenumăratelor fete tinere lipsite de zestre și care, deci, nu-și puteau găsi soți, să intre în mănăstirile de călugărițe. Poeziile ei erau socotite printre cele mai de seamă evenimente literare ale timpului. Am văzut doar un singur sfânt un blând încălțat cu pantof de piele, zise Michelangelo, acela a fost starețul Bichelinii. Sunt curios să văd cum arată varianta feminină. Acesta a fost ultimul gând despre vitoria Colona, Marcheza di Pescara, până duminică după masă târziu, când Tomazo veni să ia și o pornire pe via de Cavalli în sus, pe lângă grădinile Colona de o parte și băile lui Constantin de cealaltă spre culmea lui Monte Cavalo, numit astfel după cei doi îmblânzitori de cai, pe care Leo Balioni îl dusese să-i vadă în prima zi a sosirii lui la Roma. Grădinile mănăstirii San Silvestro al Cuirinale, cu lauri umbroși și bănci vechi de piatră lângă zidurile acoperite de iederă verde, erau scăldate în lumina soarelui de primăvară. Vitoria Colona așezată în mijlocul a șase bărbați, se ridică să-l salute. Michelangelo rămase uimit. După descrierea lui Tomazo, după pierderile și durările ei, după sfințenia de care auzise, se aștepta să întâlnească o bătrână doamnă în negru, cu fața plină de urmele grele ale nefericirii. Se pomeni însă privind în ochii verzi adânci ai celei mai fermecători de însuflețite femei, pe care o văzuse vreodată, cu obrajii îmbujorați, cu buzele calde întredeschise pentru a ura bun venit, cu figura unei tinere femei foarte ispitite de viață. Avea o ținută regească, dar lipsită de trufie. Subțesătura ușoară a rochiei simple ghici o siluetă împlinită, care întregea ochii mari, expresivi, cosițele lungi de păra auriu ca mierea în jos pe gât, Dinții albi puternici între buzele roșii, pline, nasul drept roman întors ușor în sus într-un fel năstrușnic la vârf, bărbia și pomeții frumos modelați, ce împrumutau feței o forță în armonie cu frumusețea. Se simțea atât de rușinat că o dezbrăcase în gând pe femeia aceasta lipsită de apărare, ca pe un model plătit încât urechile îi bubuiau și nu-i putu auzi salutul. Gândi. Ce lucru cumplit să te porți astfel cu o sfântă! Căința lui făcuse să se potolească zgomotul din urechi, dar tot nu-și putea lua ochii de la ea. Frumusețea ei era ca soarele de amiază ce umplea grădina cu lumina lui, dar în același timp te orbește. Se esili să-și vină în fire și să reține numele celor prezentați. Latanțio Tolomei, un învățat ambasador din Siena, poetul Sadaleto, Cardinalul Morone, secretarul papal Blozio, pe care îl cunoștea de la curte, și un preot care vorbea grupului despre epistolele lui Pavel.